Informativos locais da radio Filispín A radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite ferrol Ola a todas e benvidas ao novo informativo da radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite Ferrol Lembramos unha vez máis que este espazo está aberto a participación de todas as persoas e colectivos da nosa comarca Este é un proxecto colaborativo onde poidedes vos mesmas informar, anunciar ou denunciar todo o relacionado co día a día da nosa contorna. E feita esta lembranza, comezamos xa co sumario deste informativo. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática solicita ao Concello de Ferrol a convocatoria da Mesa de Memoria para evitar o traslado dos fondos documentais do arquivo intermedio militar. BBT ta chega a Alba Padró Asnais. Continuación da crónica á represión contra as solidarias pro-Palestina en Compostela. En noticias dialogadas, máis treno. Lidia India presenta a súa canción No Mare. Nota de prensa relativa aos arquivos militares de Ferrol. Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática solicitou do Concello de Ferrol a convocatoria da Mesa de Memoria para tratar o tema do traslado a Madrid dos fondos custodiados nos arquivos Intermedio Militar Noroeste ubicado no baluarte da Artillaría de Avenida do Rei e o arquivo da Mariña xito na base naval da de graña desta cidade. É algo que consideramos gravísimo porque de producirse imposibilitaría a consulta e estudio de toda unha serie de documentación imprescindible para coñecer unha parte moi importante da historia da nosa comarca de Galicia, sobre todo a relacionada co golpe militar de 1936, a guerra civil e as súas consecuencias. Destacamos as causas judiciais constantemente consultadas por familias e historiadores e que ata agora contaban con toda a atención do persoal a cargo dos citados arquivos. Consideramos que é imprescindible poñer en marcha con urxencia en estes lugares actuais un proceso de digitalización da documentación concerniente a Galicia, que facilitará o traballo aos funcionarios e a quen realiza as consultas, ademais de colaborar a conservación deses documentos. Agardamos unha correcta solución deste previsible conflito no camiño de facilitar a recuperación e coñecemento da nosa historia. É unha mensaxe da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para a Radio Filispín. Bebete Atega, Alba Padró, Asnais. A Asociación de Apoio á Adaptación Materna BBT propón para o vendres 15 de novembro dende as cinco ata as sete da tarde unha conferencia online sobre o destete. Pois da mesma forma que é importante preparar a adaptación durante o embarazo, tamén é informarse sobre este proceso que finalmente supongo o inicio dunha nova forma de relacionarse, de xestionarse e de dar e de recibir amor. Sen embargo, o destete... É un momento emocionalmente significativo na vida da diada. É completamente normal que este proceso veña acompañado dunha serie de emocións intensas, tanto na nai como na criatura. Dende entidade queren acompañar ás nais nesta transición que ás veces quede xustamente, e a pesar da súa implicación nun segundo plano. Motivo polo que contan con Alba Padró, que aportará evidencia, consellos prácticos e responderá ás dúbidas das mulleres. Informou Pili Carballeira para a Radio Filispín. Crónica do 6 de octubre. A represión contra as solidarias pro Palestina en Compostela. Tercera parte. As compañeiras que ficamos alá entón doutricámonos a contactar coas que non insistiran ao boicote ou a manifa e, en realidad, a toda a persona que pudiera acudir á comisaría. Unha vez lá, policía mandónos estar a carón da garaxe de correos. Había xente contactando coas abogadas, había xente que chegaba con cara de non entender que pasara. Lembro a miña compañeira de piso que non fora a manifa nin ao boicote, chegara asustada e darme unha aperta como para topar un punto de gravidade. Hai que entender, chegados a este punto, que moita da xente activista que estaba lá era suficientemente nova, incluída a maioría das detidas, como para que esas supuseran as súas primeiras cargas policiais. Era a primeira vez que vivían a represión da maneira arbitrária e violenta que, por outro lado, é o seu habitual. Tambén había moitas persoas que levaban anos nas loites sociais, que viran xa moitas e mesmo demasiadas escenas como a do domingo, Produza admiración observar como despois de tantos anos siguen ahí apoyando, maloqueimadas que puedan estar. Eu vi a estas compañeiras, a maioría nun segundo plano, e era moi reconfortante sentir a súa experiencia acompañando e calmando a situación. Polo pronto, estábamos moi tranquilas, dedicándonos a cuidarnos, a conseguir cafés e a intentar resguardarnos da chovia, porque sabíamos que podía ir para tempo. Pero de súpeto vimos aparecer unha moto e ir ca dos policías, pedir hambúrguerquín para comer. Entón, puxémonos a berrar e prácticamente non paramos en varias horas. Tambén porque queríamos que as compañeras de Tidas subieran que estávamos lá, que non estaban sodiñas. Cando subemos que ian trasladar as de Tidas ao hospital para o recoñecemento médico, cruzamos o césped e situámonos no lateral da comisaría, por donde saían os carros. Moitas de nos estábamos xan e con frío, así que fomos ao único bar que estaba aberto na rúa, ou de enfrente da comisaría. Claro que... Unha vez dentro duramos pouco máis dun un cuarto de hora, pois estaba cheo de nacionais e non podíamos saturar nesa situación o simple efeito de estar ao lado deles. Non sei quanto tempo pasou desde que volvimos ao lado da garaxe da comisaría, mas aínda non soltaran a ninguna das detidas cando se produciu a segunda carga. A diferencia da primeira, non cheguei a ver o comezo desta, estaba de costas no outro lado falando con alguén que soltouse, paráose a súa chaqueta e botou correr caras compañeiras. Eu acheguei má recolherlos e cando me xirei o único que vin era a policía cargando de novo contra as compañeiras. Varias delas outra vez no chambo cabaixo. Era como reviver o pasadelo de pola mañán e decidí non achegarme moito, porque estaban incluso máis violentos que no Burger King. Crónica do 6 de octubre. A represión contra as solidarias pro-Palestina en Compostela. Última parte. Perguntei que ocurrera e contárame que dúas das nosas intentaran inovar no que una hora ou dúas antes estivéramos tomando un café e que a policía encropou unhas... Elas contestaron e xa fueron por elas e as colleran para deterlas. Levaron a 4 máis para dentro entre porrazos. Xa nove dentro e aínda non seguieran ninguna das da mañán. Estaba claro que querían desgastarnos xe 10 anos sin forzas. Moitas estábamos cansas. Mas tamén, en eses momentos, cando te das conta da forza e os vínculos que se crean na militancia. Chegaron compañeras con comida, con chocolate, con roupa seca e con apertas. Compañeras que chevían presquiciada e collían o relevo nos berros, nos cuidados. Todo isto veu amplificado e reforzado quando soltaron a primeira detida. Aí iso vemos que podíamos aguantar ata donde fóra, porque ela viña dicendo que se nos escoitaba desde dentro e que iso a desconfortaba. A noiteña parou de chover por fin e pude ver como mudaba o ánimo da xente, malo cansas que estábamos. Eles xogaban con nosco, soltando as detidas a contagotas. Deixaban correr o tempo, mas hai un factor que as forzas de represión non tuyeron en conta. Non coñecen a forza do cariño. E por que non decirlo? Do humor porque se algo caracterízanos é a capacidade de coidarnos e de utilizar o humor para desfacer os nosos medos. Soltaron a última decida cerca das dúas da mañán e celebrámoslo cantando. Ese día, ficaron varias cousas moi claras, que as forzas da represión pensan que somos unha ameaza e queren cortar este resurdimento das loitas sociais en Compostela, de raíz, co seu aparato represivo, coas porras e as multas que provocaron o contrario que pretendían porque precisamente producironse intercambios relacionais e teceronse vínculos entre activismos de distintas tendencias políticas. Que de experiencias represivas como foi do saloso da rectoría, como foron estas cargas, o cariño que nos temos e a seguridade de nosa loita saen reforzadas e, sobre todo, que non poden acabar coa a nosa alegría no proceso. Crónica redactada por Isa raspa membro de la Radio Raposeida. Y de la acampada solidaria con Palestina. Contou como choconco. Novas dialogadas. Diálogo de novas. Hola Lupe. Hola Ignacio. ¿Qué tal? O estou contenta, porque mira, hoxe houve unha boa noticia. Por fin se vai a construir o bypass que vai facer que a viaxe ferró Coruña se faga en menos tempo. Sí, porque realmente o que pasaba é que había un, un parón aí no, no medio, en, na estación de betanzos sin festa. É dicir, que había que invertir o, o sentido da marcha e iso era unha perdida de tempo importante. E agora vai quedar dar unida ferróle e Coroña directamente. Bueno, pois do século XIX xa estamos no século XX. Sí, é importante que o Ministerio de Transportes someta a información pública o estudo informativo do ramal para conectar eh, directamente ferrol é importante. E unha vez que se faga ese informe que, que hai que esperar? Eh, me parece que hai que esperar 30 días a que se presenten as alegacións e despois xa vai directamente a licitación e, bueno, que se presenten, empresas que se presenten pois pues, se comenzarán as obras. Esta, esta, es, esta reivindicación estivo eh, respaldada por moitas mobilizacións aquí en Ferro le sí. recuerdo ter participado no? sí. de tamén mobilizacións convocadas por plataforma de Queremos Tren, xente que viña de Coruña a mobilizarse aquí con nós pero tamén forma parte do pacto de legislatura que fixo o o Venegar con, con o goberno actual. Era un, tema, un punto que se elevaba en ese pacto, non? Sí. Eh, bueno, é unha demanda de, de décadas, eh, é criticable, pero aquí está, por fin chegou unha solución. Bueno, pois pues a ver si ahora que falta chegar ao século XXI, a ver si no século 21 damos o salto para xa ter un tren de cercanías. máis tren, máis tren. Bueno, pois pues nada, pois pues seguimos... Falando disto, pareceche che. Imos rematando este informativo. Non sen antes, agradecervos o voso tempo e a vosa atención. Expedímonos lembrando que este lunes de zaoito de novembro haberá de novo concentracións en apoio ao povo palestino a xoito da tarde en Ferrol e en Ponte de Hume, ambas nas respectivas prazas do Concello. Convoca a coordenadora galega de solidaridade coa palestina. Eixamos vos coa crónica presentación Do novo single de Lidia India. No mar en a mar. A cantora de do niños Lidia India presenta o seu último single, No A semana pasada ovíamos unha previa en versión acústica. Hoxe traemos a versión xa definitiva en estudio e unhas verbas que nos deixa Lidia. Boas, son Lidia India. Eh, quería presentarvos o meu último sinxelo, No mar. Como fala xa no título, é unha canción adicada ao mar. Bueno, a miña conexión con el tamén e reflexiona un pouquiño tamén sobre a vida que xera o mar, no? Bueno, moitos de, de min saben que que meus pais teñen unha acetaria de mariscos e bueno, eles vivir, viviron a vida toda dos recursos que xera o mar e bueno, vivo agora aquí en Doniños y a verdade é que o mar para min é unha fonte de inspiración de, de calma, de serenidade e bueno, como digo un pouco na canción neses días de caos e de pelos locos pois ir camiñar pola praia me parece toda unha, unha terapia eh, unha musiquiña musiquinha pois, moi vital e moi bailonga que espero que, que a disfrutedes e que os acompañe Este temiña está producido por Juan de Dios e tamén colaboran os músicos César Láñez nas percusións e Mauricio Caruso na guitarra. Temos tamén un videoclip rodado aquí na costa de Ferrolterra e nada, esperamos que o disfrutedes. Un biquiño e gracias a Radio Filispín. Informou Pequeno Monstro para Radio Filispín.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 de sal no corpo vou me bañar, bote buscar mollémonos un pouco ando polo mundo saio polo mundo me llevo no mundo polo mundo ando polo mundo caos, días de soños rotos, desde de soltar, días de deixar, días de pelos locos. Ando polo mundo, saio polo mundo, me llogo no mundo, polo mundo, ando polo mundo, saio polo mundo, me llogo no mundo, polo mundo. No mare, no mare, no mare, no mare, No mare no mira o mundo be, be, be. abre tua mente ve mira o mundo Sa, da, abre tua mente no mare no mare no mare no mare na veira do mare no no mare no mare Mare na beira mare